Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa, și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, și să nu mai ascultați de poftele Lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădulările voastre ca niște unelte ale nelegiuirii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 Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădulările voastre, roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să vârșați fără de legea, tot așa. Acum trebuie să vă faceți mădulările voastre, roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați sloboți față de neprihănire. Și ce roade aduceți atunci? Roade de care acum vă este rușine, Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.